Shears észreveszi a japán katonákat, és újra rettegésben él. Az ő számára is könyörtelenül lassított ritmusban búlik az idő. A töltetekre gondolva elvesztette a fejét, de azot összeszedte magát. A partizánokat az őrhen hagyta, s maga kisé fejjebb kapaszkodott egy oldalban. Egy olyan helyen állt meg, ahonnan jól áttekintette a hidat és a Felfedezte és a távcsőven át megvizsgálta a cölöpök körül csapkodó kis hullámokat. Úgy vélte, hogy az örvények játékának megfelelően hol felmerül, hol eltűnik a barna anyag egy-egy a szükség és a kötelesség egyaránt arra sarkolt, hogy lázosan törje a fejét, milyen személyes beavatkozással háríthatná el a sors csapását. Mindig akad valami, amit meg lehet tenni, egy akció, amit meg lehet próbálni. Mondogatták a 316-os különítmény szaktekintéjei. Amióta ezt a mesterséget űzi, először fordul elő, hogy semmi sem jut az eszébe, s átkozza magát tehetetlenségért. Számára a kocka el van vetve. Akárcsak Warden... Aki a magasból nyilván ugyanígy megállapította már a kvájfolyó álnokságát, ő sem képes visszavágni. Talán Joyce, de olyan egyáltalán észrevette -e a változást, és tudhatja, lesz-e benne elég akarat, rendelkezni fog-e a tragikus helyzetekben nélkülözhetetlen reflexekkel. S írsz, aki annak idején megbirkózott már ebbféle akadályokkal, keserű szemrehányást tesz magának, amiért... Nem foglalt el a fiú helyét. Két örökké tartó óra telt el. Arról a pontról, ahová felkapaszkodott, jól látja a tábor barakját. Díszentgyer ruhában forgó japán katonák tűnnek fel. Egy egész század van ott. Körülbelül száz méternyire a folyótól a vonatot várja, hogy tisztelegjen a vasút vonalat felavató előkelőségek előtt. A díszemle előkészületei talán elterelik a figyelmüket, sírsz bíszik benne, de az őrszobából egy japán őrjárat indul a híd felé. A katonák, akiket egy őrmester vezet, a sínektől jobbra és balra két sorban vágnak neki a hídpályának. Lassan lépkednek elég fesztelen tartással, a puska a vállukon. Az a feladatuk, hogy még egy utolsó pillantást vessenek a hídra, mielőtt átmegy rajta vonat. Időnként egyikük másikuk megáll, és áthajol a korláton. Láthatólag csak lelkismeretük megnyugtatására veszik maguknak a fáradtságot, hogy teljesítsék a kapott parancsot. Csírs arra meggyőződése jut, hogy nem nagyon törik magukat, s ez valószínűleg igaz is. Hiszen milyen baj érhetne a kváj folyó hídját amelyet a szemük látára építettek ebben az eldugott völgyben. Néznek, de nem látnak, ismételgeti magában sírsz, míg közeledésüket figyeli. Minden léptük visszhangot ver a fejében, kényszeríti magát, hogy ne tévessze szem őket, hogy amik Közelednek egyetlen mozdulatokat el nem urasszos, közben önkéntelenül valami imafélét mormol magában egy istenhez, démonhoz vagy más rejtélyes hatalomhoz, hogyan ha van ilyen. Minden másodpercben gépiesen felbecsüli gyorsaságukat és a távolságot, amelyet megtettek a hídon. Már túljutottak a közepén. Az örmester a korlátra könyököl s mond valamit az első katonának, miközben újjával a folyóra mutat. Sírsz a kezébe harap, hogy fel neki. Az örmester nevet. Valószínűleg az apadásra tett meg edzést. Tovább mennek. Síz eltalálta. Néznek, de nem látnak. Úgy érzi, hogy ha szemével követi őket, befolyásolja érzékeiket. Olyan ez, mint a távszokgeszió. Az utolsó katona is eltűnik. Semmit sem vettek észre. Ellenkező irányban, de ugyanolyan festelen tartással lépkednek a hídon. Egyikük egész felső testével kihajol a veszélyes rész fölött, aztán újra visszalép a sorba. Átértek, értek, sírsz az arcát törölgeti, eltávolodnak. Semmit sem láttak. Alkangon gépjesen ismételgeti ezeket a szavakat, hogy megnyugtassa magát, megtörtént a csoda féltéken pillantással kísérőket, csak akkor veszi le róluk a szemét, amikor csatlakoznak a századhoz. Mielőtt átadja magát az újabb reménykedésnek, különös büszkeség hatja át egész valóját. Az ő helyükben én nem lettem volna ilyen anyagsutója, bármelyik angol katona észrevette volna a szabotást. Végre! A vonat már nem lehet messze. Mintha erre az utolsó gondolatra válaszolnának, az ellenséges parton rekedt parancsszavak hangzanak fel. Katonák sűrögnek, forognak. Sírszat távolban néz. A láthatár szélén a síkság felől egy kis fekete füstfelhő árulkodik az első japán szerelvérről, amely keresztül szeli tájföldet, az első csapatokkal, lőszerrel és fényes japán tábornokokkal telezsúfolt vonatról, amely át kell a Kvájfolyó hídján. Sír szíve ellágyul. A rejtélyes hatalom iránti hálakönyei kicsordulnak a szeméből. Most már semmi sem állhatja útunkat, mondja halkan. A kiszámíthatatlan sors utolsó fortéjával is megpróbálkozott. A vonat húsz percen belül megérkezik. Erőt vesz izgalmán, s leereszkedik a hegy tövébe, hogy újra átvegye a parancsnokságot a fedezék fölött. Miközben meggörnyedve halad a bokrok közt, vigyázva, hogy elne ne árulja jelenlétét, nem veszi észre a túlsó parton azt a méltóság teljes külsejű tisztet, aki angol ezredesi egyenruhában a híd felé közeledik. Ugyanabban a percben, amikor Number van, visszatér a posztjára, s feje még kóvájuk az átélt izgalmak özönétől, de érzékei már előre vetítik a káprázatos robbanást, a hozzá tartozó lángokat és romokat, a siker megvalósulását, Nikolzon ezredes a Kváj folyó hígyára lép. Megbékélt lelkismeretével, a világ mindenséggel és istenével, ceme tisztább, mint a trópusok egevi harután. Vörös bőrének minden pórusával élvezi a jól megérdemelt pihenés örömét, mint derék mesteremberek nehéz munka után. Büszkeség tölti el, hogy bátorságával és kitartásával legyőzte az akadályokat. Kevélyen néz a műre, amelyet ő és katonája alkottak. Tájföldnek ebben az ugában, ahol már szinte hódítónak érzi magát. Könnyű szívvel gondol rá, hogy méltónak bizonyult őseihez. Nem mindennapi epizóddal gazdagította a birodalom építőkről szóló nyugati legendákat. Szilárdan hiszi, hogy nincs senki, aki jobb munkát végezhetett volna nála. Erőt merít a bizonyosságból, hogy a fajához tartozó férfiak minden téren különbek másoknál. s boldog, hogy ezt hat hónap leforgás alatt csattanósan bebizonyította. Dozzad a parancsnok örömétől! ami minden fáradtságáért kárpótol, amikor a dicső eredmény kézzel foghatóvá válik. Apró korcsokban ízlelgeti a győzelem borát. Meg van győződve az elkészült mű nagyszerűségéről, s mint hogy a végső megdicsőülés előtt egyedül és még egyszer számba akarja venni a nehéz munkával és hozzáértéssel készült alkotás minden kiválóságát, és még egy utolsó szemlét is szükségesnek tart. Nikolson ezredes, méltóság teljes léptekkel halad a Kváj folyó hígya. A Adifoglyok többsége, és a tisztek már két napja elindultak gyalogszerrel egy gyülekező hely felé, hogy onnan Maláj földre, a szigetekre vagy Japánba utazva újra munkába álljanak. A vasútvonal elkészült. Befejezésének tiszteletére rendezték azt az ünnepséget, amelyet a kegyes szívű tokiói császári felség engedélyezett és rendelt el a Burmában és Tájföldön szétszórt valamennyi részlegnek. A kvájfolyó melleti melletti táborban nem mindennapi pompával ünnepeltek. Nikolson ezredes kívánta így. Az ünnepség az egész vonal mentén azzal kezdődött, hogy magas rangú japán tisztek, tábornokok és ezredesek emelvényekre hágtak. Fekete csizmában, szürke kesztyűben, adonászva és bólogatva, a nyugati világ szavait furán torzítva elmondták szokásos beszédüket a rokkant, beteg, fekéjekkel borított fehér emberek előtt, akiket a pokolban eltöltött hónapokon szinte már a józan eszüktől is megfosztottak. Szájtó rövid beszédet tartott. Természetesen a dél-ázsiai vezetet dicsőítette, s pár köszönő szót intézett a hadifoglyokhoz is, amiért tanújelét adták hűségüknek. Klipton, akinek derűs nyugalmát súlyos megpróbáltatások érték az utóbbi időkben, amikor látnia kellett, hogyan vászorognak a haldoklók a munkahelyre, hogy befejezzék a hidat, sírni szeretett volna dühében. Utána még el kellett viselnie Nikolson ezredes kis beszédét is, amely tisztelettel adózott a hati foglyoknak, s méltatta önmegtagadásukat és bátorságukat. Az ezredes befejezésül kielentette, hogy szenvedésük nem volt hiába való, s büszke rá, hogy ilyen embereknek parancsolt. Magatartásuk és a balsorsban tanúsított méltóságuk példát mutat az egész nemzetnek. Ezek után következett az ünnepé. Az ezredes, akit ez közvetlenül érdekelt, aktív részt vett benne. Tudta, hogy a tétlenségnél semmi sem ártott többet az emberének, és ezért rengeteg szórakozásról gondoskodott a számukra, úgyhogy már az előkészületek is napokon át izgalomban tartották őket. Több hangversenyt rendeztek, azon kívül előadtak egy komédiát, amelyet maskarába bújt katonák játszottak, sőt, egy balettet is, jelmezes táncosokkal, ami őszinte kacajt csalt ki az ezredesből. Na csak Klipton, mondta, maga többször megbírált engem, de én nem tágítottam. Tartottam a lelket az emberekben, megőriztem a leglényegesebbet. A katonáim megállták a sarat, és ez igaz volt. A kvájfolyó melletti tábor szelleme érintetlen maradt. Ezt Klipptonnak is el kellett ismernie, ha egy pillantást vetett a körülötte lévő emberekre. Nyilvánvaló volt, hogy gyermeki ártatlansággal élvezték a mulatságot, s őszinte hurrázásuk senkiben sem hagyott kéteit kitűnő hangulatuk felől. Másnap a foglyok útnak indultak, csak a legsúlyosabb betegek és a rokkantak maradtak hátra. Ezeket a burmából érkező legközelebbi vonat fogja bankokba szállítani. A tisztek is elmentek a katonáikkal. Reeves és Hughes bármennyire sajnálta, és kénytelen volt csatlakozni a menetoszlophoz, mert egyiküknek sem engedélyezték, hogy jelen legyen, amikor az első vonat átmegy azon a hídon, ami annyi fáradtságúba került. Nikolson ezredesnek azonban megengedték, hogy ott maradjon, és megvárja, amíg elkísérheti a betegeket. Szolgálataira való tekintettel Szájtó ezredes nem tagadhatta meg tőle ezt a kegyet, amelyet szokásos méltóságával kért. Nagy, erélyes léptekkel haladt, sarka diadalmasan kopogott a hídpályán. Csőzött, a híd elkészült. Fénűzőnek nem lehetett mondani, de nem hiányzott belőle az a gondos kidolgozás, ami a nyugati népek erényeit Tájföld ege alatt is megcsillogtathatja. E pillanatban valóban itt volt a helye. A parancsnok még egyszer szemlét tart a diadalmenet előtt. Nem is lehetett volna máshol. Ott létre megvigasztalta egy kicsit azért, hogy hű munkatársai és emberei elmentek, pedig ők is megérdemelték volna, hogy kivegyék részüket a dicsőségből. Szerencsére ő itt volt. A híd erős ezt tudta. Nincs gyönge pontja. Alkalmas a ráváró feladatokra de semmi sem pótolhatja a felelős parancsnok tekintetét, ebben is biztos volt. Sosem lehet mindent előrelátni. Tapasztalatokban gazdag élete őt is megtanította rá, hogy az utolsó pillanatban mindig történhet valami, még egy szalabaszálban is el lehet botlani. és a legjobb beosztott sem ér semmit, ha ilyenkor gyorsan kell dönteni. Természetesen kutyába sem vette a szájtó parancsára reggel kiküldött japán őrjárat jelentését. Maga is körül akart nézni, és míg végigment a hídon, minden gerend a szilárdságát, minden illesztés épségét ellenőrizte tekintetével. Amikor túlért a híd közepén, kihajolt a korláton, mint hogy öt-hat méterenként eddig is megtette. Tekintete egy cölöpre esett, és meglepetésében megtermett. A gazda szem az első pillantásra felfedezte azt a feltűnő Ullán párnát, amelyet az egyik töltet okozott a vízszínén. azon ezredes figyelmesebben szemügyre vette, mint ha valami barna anyagot látott volna a fán. Egy másodpercig tétovázott, aztán tovább ment, de pár méterrel odább egy másik cölöp fölött újra megállt. Megint kiajult. Különös, dörmögte. Ismét tétovázott, átment a vágányon és megnézte a túlsó oldalon is. Újabb barna testet látott, alig hüvelyknyi vízborította. Meghatározhatatlan rossz érzése támadt, mint a piszkos foltot fedezett volna fel a művén. Elhatározta, hogy folytatja útját, elment a hídpálya végéig, sarkon fordult és visszajött, mint az előbb az őrjárat megint megállt, sokáig tűnődött, nézelődött, és a fejét rázta. Végül vállat vont, és újra elindult a jobb part felé. Közben beszélt magában. Két napja még nem volt itt, tűnyögte. Igaz, hogy a folyó azóta leapadt, valószínűleg egy csomó ordalék annak a maradványai akadtak fenn a csepökön, csak hogy. A gyanú árnyék a suhant át az agyán, de az igazság túlságosan rendkívül volt ahhoz, hogy rádöbbenjen. Derűs jó hangulata minden esetre odalett. Elrontották a délelőttjét, még egyszer visszafordult, hogy újra szemügyre vegyezt ezt a rendellenességet, és még mindig nyugtalanul végül is partra lépett. Lehetetlen, törmögte, miközben újra szembenézett a lelkében egy pillanatra megfogalmazott gyanúval, ha csak nem kínai partizánok. A szabotás eszméje elválaszthatatlanul összeford benne a régi ellenséggel. Ez itt lehetetlen, ismételte meg, de jó kedve nem tért vissza többé. Már látszott a vonat, amit nagyon messze kínlódva pöfögött a síneken. Az ezredes kiszámította, hogy még legalább tíz perce van, amíg megérkezik. Szájtó, aki felalá járkált a híd és a század között, zavarta nézett a felé közeledő ezredesre, mint mindig, ha találkoztak. Amikor a japán melléje ért, Nikolson ezredes hirtelen elhatározta magát. Szájtó ezredes, mondta ellentmondást nem tűrő hangon. Valamit nincs rendben. Jobb lenne utána nézni, mielőtt megjön a vonat. Csválasz sem várva, gyorsan leszaladt a meredek lejtőn. Azt tervezte, hogy beszállnak a híd alatt kikötött kis benszülött csónakba, és körül levezik a cölöpöket. A partra érve, Ösztönösen egész hosszában végigfutatta rajta gyakorlott tekintetét, és a csillogó kavicsokon felfedezte az elektromos vezetéket. Nikolson ezredes összeráncolta a szemöldökét, és megindult a zsinór felé.